Belső közlés. Dol és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. A belső közlés mai adása perceken belül elkezdődik. Vendégünk egy iráni származású svédköltőnő, Athena Farogzád, akinek fehér fehér című első kötete tavaly jelent meg magyarul egy nagyváradi kiadó gondozásában. A bemutatóját pedig nemrég tartották az írók boltjában. A hazajában nagy elismerésnek örvendő szerzős svédő nyilatkozott a klubrádiónak, magyar hangját pedig erre az órára én, Kovács veronika kölcsönzöm neki. Jó estét kívánok! Önök a belső közlés, a kurváldi zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. A szerkesztő pályémárk nevébe is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa friss szövegeit, és megmutatja nekünk a számára meghatározó zenéket is. A adásunk igen különleges, hiszen egy külföldi vendéget látunk vendégül, Athena Farok svéd svét aki teherámban született, azonban már Stockholmban nőtt föl, és ott is él. Mivel ismeretlen vagy a magyar hallgatók számára, arra kérnélek, hogy egy nagyon rövid életrajzot mondjál magadról, hisz nagyon érdekes lehet, hogy a saját magát miképpen mutatja be az ember egy ilyen helyzetben, egy ilyen városban. Hello! Jaj, itt Atena, Ja Jaj, költő, literatúrkritiker, översettare from Azzal kezdem, hogy svédül fogok beszélni. A nevem Aténa Fárokozád költő, irodalomkritikus és színpadi szerző vagyok. Franciából és angolból fordítok, valamint órákat tartok egy íróiskolában. Azért vagyok itt, mert a Fehér Fehérré című verseskötetem most magyarul is megjelent Sallászló és György Kamilla fordította le. Svédül négy évvel ezelőtt adták ki, az eredeti címe Witsweet volt. A könyv a forradalom, a háború, a migráció és a rasszizmus tapasztalatait járja körül. Azt, hogyan befolyásolják, hogyan határozzák meg ezek az ember életét és viszonyukat a történelmükhöz, a testükhöz, a nyelvükhöz és egymáshoz. Az egész kötet egyetlen hosszú versepossz. Ezt próbálja kifejezni a cím is. Óriá, Tisznek Krappár, Tisznek Sprók, Tibarandra. Szóval ez egy sorts dikt-éposz, kell mondani, en dikt. a Comic és a következő kérdésem a színre vonatkozott volna, hogy mit színbodíz számodra? Mi út számodra a fehér színről, illetve a fekete színről? Uh, ez egy uh, titel, amely pöckár utol, hogy olika hall. A svenska, hogy kell mondjam először. Én azt mondom, hogy a egy különösen nagy számú szó. Én azt hogy ez egy különösen nagy számú szó. Én egy különösen nagy számú szó. Én azt hogy ez bizony jó kérdés, hiszen ez a cím sok felétájolhatja az olvasót. De hadd mondjam még előtte, hogy a könyvet eddig 11 nyelvre fordították le, és ha tudtam volna, hogy ilyen sok nyelvre lefordítják majd, akkor egy sokkal egyszerűbb címet választottam volna neki. Ebben a szóban a fehér a meghatározó, vagyis svédül vit. A szójátékban szereplő szvit svédül több dolgot is jelenthet. A szvit tett, mint zenei vagy akár irodalmi alkotást, de van egy olyan jelentése is, ami az erőszakos dolgok többek között a háború következményeit jelöli, például egy sebet. Ezen túlmenően pedig a szvit svédül még szállodai lakosztályt is jelenthet. Úgyhogy a szvit szóban, ebben a homonimában, a nyelvi, a testi és a térbeli vetület is megjelenik. Arra törekedtem, hogy összerakjam a fehérséget ezzel a három vetülettel, amelyik meghatározza az emberi létezés feltételeit. És aztán ott van még az a vonatkozás is, ha az első szótakhoz olvasok hozzá a második szótag elejét, ekkor a víc szó jön ki. A fehér és a fehérség központi elem a könyvben. A címnek azonban mégis a hangzással a legfontosabb, vagyis az ismétlés, mintha dadogás volna. Ezt alkalmazza a kötet szövege is végig, meg-megáll egyes témáknál, vagy sebeknél, és nem hajlandó tovább haladni. A magyar cím tekintetében is ez volt a fontos, hogy valami hasonló hangzásút sikerüljön kitalálni. Framförallt, den fonétiska aspekten, atti eszemen sorts dublering, att man säger vitt, så att det är eszemen sorts vagy eller ami som korresponderar med vad boken gör tematiskt, att en uppehåller sig hela tiden vi samma sår och vägrar komma vidare det var också viktigt i översättningen till ungerska att hitta någonting som låter som en stämning. Ah fehér színnel maradvat tejmotívuma is fontos részletnek, nála da fehér tej szerepel többsörde egyetlen egyszer hasnároda feketet tej fogalmát is, ami pedig egy nagyon erős utalás Paul Celanra. Mi a kötödése Celanhoz hogyan reflektálására? Alltså jag skulle säga att han är ju en av världens Európás, oké, mit lépsz, stöbb, Paul Celan szerintem az egyik legnagyobb költő a világon. Európában és az én életemben is. Az én kötetem bizonyos módon és értelemben úgy nyúl vissza a nyelvhez, mintha az egy nagyon intim és érzékeny eszköz lenne, a különböző generációkhoz tartozó női tapasztalatok átadásának eszköze, de úgy is, mint a szó, amely valamilyen erőszakosság megtestesítője. Ebben az a gondolat is benne van, hogy a nyelv az, ami ezt az erőszakot kifejezi. Az emberek irányába. Paul Szelláról azt is mondják, hogy a hóhírok nyelvénért, mert ugye németül alkotott. Az én könyveimben is van egy hasonló gondolat. Nevezetesen az, hogy költőként az ember szívéhez a nyelv áll a legközelebb. Ugyanakkor a nyelv bűntársa az erőszakos életfeltételek megteremtésében. Celán egyfajta tükröződésként játszik szerepet a kötetemben volt száma livsvillkor. Szállt szélen éve lennszorcs szépkéling, kell mondanom a ebook-en. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Most először meghallgatunk egy részletet a szerző előadásába, utána pedig néhány verset magyarul. A mai adásban a magyar nyelvű verseket Kovács Enikő felolvasásában halljuk. Min múrbról szállt, allting komodú glömmel utom minnet, som du alltid komodú minnes. Jag minns att innan kriget tuggade soldaten med mina tänder. Agitatorn skrek med min hals. Min morbror sa, för mina sluttande axlars skull, för mitt ständiga leende, för denna stenhögskull som en gång var mitt hus. Min morbror sa, finns det någon pöl där kriget inte tvättat sina blodiga händer? A családom marxista hagyományból érkezett ide. Anyám egyből megtöltötte a házat törpet élapókkal. A műanyag fenyőfa előnyeit és hátrányait mérte egymáshoz, mintha a probléma az övé volna. Napal különbséget tett hosszú és rövid magánhangzók között, mintha a hangok, melyek a szájából jöttek, kimoshatnák az olívaolajat a bőrből. Anyám fehérítővel vágott rendet a szavak között. Az elválasztójár másik oldalán szótagjai fehérebbek lettek, mint a norlandiai tél. Anyám életmennyiségből épített számunkra jövőt. Az elővárosi ház pinczeraktárában konzervdobozokat sorakoztatott fel, mint egy háború előtt. Esténként Jansson megkísértése recepteket keresett, és krumplit hámozott, mintha saját története lenne benne rejtjelezve. Ezekből a mellekből szoptam én. Így került az ő barbársága az én számba. Thank you. And Baez, Diamonds and Rust című hallottuk. Hát a Farukzáddál folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Két rövid részletet felolvasnék a kötetből, amik nagyon fontosak. Anyám mondta, ha nincs az, akit érdemes lenne feladni a nyelvet, nincs értelme beszélni. Nagyanyám mondta, így írt, az anyák és a nyelvek hasonlítanak egymásra, abban, hogy szakadatlanul hazudnak mindenről. Mit jelent számodra az anya nyelv, a perzsa és a svéd nyelv vonatkozásába? Det är en bra fråga. Alltså jag tänker att jag är uppvuxen som i flerspråkighet. Så jag är uppvuxen med dels svenska och dels persiska. Ja, det finns ju väldigt mycket föreställningar om modersmålet som handlar om att man bara kan. Jó kérdés. Sok nyelvű közegben nőttem fel. Egyrészt svéd, másrészt perzsa közegben. Eléggé sok elképzelés és elmélet létezik az anyanyelvről, és arról, mintha hitelesen csak az anyanyelvünkön tudnánk kifejezni magunkat. Vagy arról, hogyha öregkorunkban demenciában szenvedünk, az anyanyelvünkön kívül minden más nyelv kivész az agyunkból. Meglehetősen sok eszencialista elmélet létezik arról, hogy mi az anyanyelv, és mi az, ami az ember igazi lényegét alkotja. Azonban a helyzet eléggé bonyolult lesz, ha megnézzük, hogy az emberiségnek egy jelentős része több nyelvű közegben nő föl, és folyamatosan több nyelvet beszél a mindennapjainkban. Az én másfél éves lányom például három nyelvet beszél. Velem perzsául, az apjával spanyolul, kettőnkkel egyszerre, és másokkal pedig svédül. Akkor mi az ő anyanyelve? A perzsa azért, mert én azt beszélem. Valójában semmi összefüggés nincs az úgynevezett igazi nyelvünk és az anyanyelvünk között. Spanska med sin pappa och han och jag pratar svenska med varandra. Så att hon är trespråkig från födseln. Vad är då hennes modersmål? Ja, det jag pratar i persiska med henne så det är ju hennes modersmål. Men det finns ingen sån korrelation mellan det sanna språket och det man får från moden. Men översätter du detta med att flerspråkighet är en av de mest universella erfarenheterna? Az álomnak mi a nyelve? Nem hiszem, hogy van ilyen kapcsolat az álom és a nyelv között. Amikor felébredünk, nem arra ébredünk, hogy megkérdezzük magunktól, milyen nyelven álmodtunk. Uh -huh. Akkor majd kiámadok egy jobb kérdés legközelebb. Innen folytatjuk majd a beszélgetést, most meghallgatunk egy felolvasást, majd pedig egy zenét, melyet vendégünk választott. Anyám mondta, egy nő ujjaival vált, aki anyja szemeit hogy az anyának ne kelljen lánya bukását látni. Anyám mondta, apád az ítéletnapra várva élt, anyád is, de ő más ambíciókra kényszerült. Anyám mondta, apád álmában titeket majd együtt végeznek ki, apád álmában ti forradalmárok nemzetségét alkotjátok, Anyám mondta, egy életen át irigykedtem apát traumáira. Még be nem láttam, hogy az enyémek még figyelemreméltóbbak voltak. Baby, you understand me now? If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood You know, sometimes, baby, I'm so carefree joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul me edgy, I want you to know, I never mean to take it out, on you, life has its problems, Can I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, cause I love you, You know I have faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I have done. done. just a soul whose intentions are good. I try so hard, so please don't let me be. A belső közlés mai adását folytatjuk a mikrofonnál Szegő János. Nina Simonétól a Don't Let Me Be című számot hallottuk. A mai adásban vendégünk Atén a Farokzád költőnő. A fehér fehér című verses kötet különleges versepoz abból a szempontból is, hogy öt szereplője van, és az ő hangjukat halljuk ebbe a kötetbe: anya, apa, nagyanya, nagybáty, illetve öcs. Mi volt a dramaturgia mögött, hogy pont ez az öt szereplő jelenik meg? Alltså man kan läsa boken på olika sätt. Dels kan man tänka att det är fem personer som talar om ett jag som själv aldrig kommer till tals. Men man kan också tänka att det bara är ett jag- a könyvet különböző lehet olvasni. Egyrészt van ez az öt ember, aki egy énről beszél, aki viszont soha nem szólal meg. De úgy is nézhetjük, hogy csak egyetlen egy én beszél. Hiszen mindig úgy kezdődik, hogy például az anyám mondta, vagy az öcsém mondta, és a többi. És ez a beszélő arra utal, amit mások mondtak. De azt ugye nem tudhatjuk, hogy ezek a személyek valóban megszólaltak-e bármikor. Engem igazából az érdekelt, hogyan írjam le a a háború, a migráció, a forradalom és a rasszizmus tapasztalatának különböző helyzeteit. Nem is feltétlenül személyekre vagy karakterekre kell gondolni, akik előrelépnek, hanem inkább különböző viszonyulási módokra. Inkább azt a szándékot akartam megfogni, ami megsemmisíti a saját vagy környezetünk alapértékeit, a nosztalgiát, a vágyódást, de ezeket a különféle tapasztalatokat általában ezek köré a számomra oly fontos történések köré sződtem. A kötetben ezért például az öcsém helyett ugyanúgy szerepelhetett volna nővérem is. Engem azt foglalkoztatott, hogy olyan dramaturgiai struktúrát alakítsak ki, amelyik a görög drámákból ismert karra hasonlít. A főhős és az ellenfél mellett ott a kar is. A kar soha nem tud bekapcsolódni a cselekménybe, de megjegyzéseket fűzhetnek ahhoz, amit a szereplők csinálnak mint valami ókori sportkommentátorok. Nem tudnak belemenni a történetbe, egy másik narratív szinten helyezkednek el. Valahogy így viszonyulnak ezek a családtagok a történethez. Nem tudják befolyásolni. A karhoz hasonlóan azt viszont befolyásolhatják, hogy mi kerüljön majd bele a történet érvényes változatába. Aztán, hogy a történet érvényes változatába is tudják, hogy nem tudják, hogy nem tudják, kommentera det som en kör och strida om vilken version av historien som ska vara giltig. Ha metaforikussan kérdezem, akkor a költéshetet samar, kik vannak a családban a legközelebb? På ett sätt skulle jag kanske kunna säga mormon, för att hon är den som uh, har mest humor. Uh, a nagymama áll hozzám legközelebb, aki parodizálja az önmagáról alkotott képet. Az ő személye igazi nagymamai érzékenységgel rendelkezik. Fontos tudni azonban, hogy a könyvben szereplő valamennyi személy csak sablon, csak séma, csak egy lehetséges pozíció, az anyát kivéve. Ő az egyetlen komplex karakter, akiben egyidejűleg van meg egy adott tulajdonság és annak az ellentéte is. Benne, rajta keresztül fogalmazódik meg a könyv üzenete och dess motsats på samma gång så att det är hon som på något sätt är framskriven som bokens eh, hänvändelse på något sätt a fehér fehéré motivumai közül van egy pár, ami egybevág Kertész Imrével is, vagy Kertész is eszünkbe jutathatja. Egyrészt a nyelv hazugsága kapcsán, amelyre már az előbb tettem egy idézetet. Másrészt abban is, hogy nem csak a háború és a bevándorlás a trauma, hanem már magában a családban való felnövés is egy hatalmas trauma lehet. Ja, a... A... Kertész Imrét mindenki olvasta. Hát én is olvastam a sorstalanságot. Egy óriás volt, aki Nek nagyon mély bepillantása van a társadalom, a család, a nyelv és a hazugság egymással való viszonyaiba. Ám az élete utolsó éveiben tett közéleti megnyilvánulásaival nem értek egyet. A magam szemszögéből nézve az európai ság védelméről tett nyilatkozatai egészmást mást jelentenek. Han mondja, hogy egy gigant. És azért, hogy egy különböző különböző különböző a különböző különböző különböző a különböző különböző Och samhälle och familj eh, utifrån liksom, sina egna erfarenheter mm. som råder i Europa idag. Chaladborn-färnunion uh -huh. i trauma. En familj, punkt slut. Men inte med en chaladborn. Chaladborn-färnunion. Az a trauma, nyilvánvalóan már az is trauma, ha emberként megszületünk és kidobatunk erre a világra. Mindazonáltal a magam részéről azt gondolom, fontos, hogy ne halványítsuk el a szavak jelentését, hiszen ha az emberek úgy látják, hogy ezek bármit jelenthetnek, akkor akár semmit sem fognak jelenteni a számunkra. Lehet, hogy az ilyen nyelvhasználat éppen ezt a már bekövetkezett jelentést vesztést képezné le. Én mégis azt gondolom, hogy az életünk lehetséges folytatásához, inkább meg kell tanulnunk a jelentések tartalmát, legalábbis amíg a helyzet megköveteli a használatukat, meg hogy képesek legyünk észlelni a most történő új traumákat. Néhány rádióban nyilatkozna is trauma. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, előtte meghallgatunk egy felolvasást, majd pedig a vendégünk által választott zene következik. Anyám mondta, sejtek osztódásából, egy genetikai anyagból, apát fejéből, de nem belőlem. Apám mondta: A civilizációk harcából, egy alapvető antagonizmusból, a fáradt fejemből, de nem belőle. Apám mondta: Kinek az apjáról érzte? Anyám mondta: Kinek az anyjáról érzte? Öcsém mondta. Melyik öcs az, akire utalás történik? Nagyanyám mondta. Ha nem vágod fel hamarosan a zöldségeket, nem lesz vacsora. You are my sister, we were born. sense so full of need There were times we were friends But times I was so cruel Each night I ask for you To watch me as I sleep I was so afraid of the night You seem to move through the places You lived inside my world so softly Protected only by the kindness of your nature You are my sister And I So similar over the years The way we loved, the way we experience pain So many memories, there's nothing left to gain From remembering faces and worlds no one else will ever know A belső közlés rendhagyó adása folytatódik, az előző percekben Anthony and the johnson a You Are My Sister című számot hallották, most pedig folytatjuk a beszélgetést. Megint egy idézetet mondanék, a háború soha nem ért véget, te csak megszűntél a háború áldozata lenni. Ugye ez az idézet, és a kérdés ehhez a, a képen jönne, hogy miáltal szűntél meg áldozattá lenni, azáltal, hogy írtál róla, vagy azáltal, hogy már nem élsz ott abba a térbe, ahol a háború zajlik? Men det finns ju en väldigt konstig liksom, eh, förståelse, ofta i ett nationellt eh, narrativ, om krig och när det är fred och när det är krig. Eh, till exempel eh, så... A nemzeti narratívában különös egyetértés van a háborúkhoz való hozzáállásban, hogy mikor van béke és mikor van háború. Gyakran mondják, hogy bizonyos országok már ennyi és ennyi ideje nem vettek részt háborúban. Svédország például már nagyon régóta mindig semleges volt, és 200 éve nem háborúzott. De ne felejtsük el, hogy a német vagyonok úgy haladhattak át az ország területén, ahogy csak kedvük telt, és svéd fegyvereket többek között ágyukat használnak a világ számos területén zajló konfliktusokban. Mit jelent akkor a béke? És mi a háború? Ez jóval bonyolultabb fogalom, ezért szeretném megkérdőjelezni az egyértelműségét. Kriegs várján övözött. Vagy betűnye, hogy ez a krig, vagy hogy ez a fréd? Ez egy más komplicerat egyszer. Vagy szeretném a Ah. Amit mondtál, az eszembe jutatja a tatárgyörgy magyar filozófusnak azt a fontos gondolatát, aki úgy fogalmazott, hogy Auschwitz nem is lődhet meg, csak folytatódhat, minthogyha a háborúnál is ez lenne a helyzet. Becidre, hogy, Auschwitz hogy érted azt, hogy Auschwitz csak folytatódhat? Hát, hogy állandóan, tehát, hogy tart azóta is ez, tatárgyörgy ezzel azt mondja, hogy nem ér véget. Ja, az a délben, hogy de första, eller szisztá folkmódot a historien, Och menar, det finns ju till och med ä, historiska bevis på att innan ä, tyskarna ä, utrotade, försökte utrota Europas judiska befolkning som ha, gjorde de ett liksom, liknande försök med att ä, utrota Herero-befolkningen i ä, Afrika. Nem ez volt az első, és sajnos nem is az utolsó népírtás a történelemben. Történelmi bizonyítékok vannak rá, hogy mielőtt a németek megpróbálták kiirtani a zsidókat, ugyanezzel próbálkoztak a hererók ellen is Afrikában. Persze különbség van egy világháborúk között, amelyet azért vívnak, hogy föntartsák a fasiszta birodalmokat és megölnek 6 millió zsidót, meg kommunisták, homoszexuálisok és egyéb disszidensek millióit, meg a többi politikai helyzet között. Például akárha az új liberalizmust nézzük Agresszív, de mégsem ugyanaz. Jó lehet, azt gondolom, hogy a fasizmus szorosan összekapcsolódik a kapitalizmussal. Ha szabad lenin idézni egy magyar rádióban, akkor ő azt mondta, hogy a fasizmus nem más, mint a hanyatlóban lévő kapitalizmus. Ezek az erőszakmechanizmusok és megsemmisítő logikák, amelyek a második világháború során és Auschwitzban fennálltak és uralkodtak, mind a kapitalizmus nyomdokaiban haladtak. Lenin, Rádió át, um... Fascism bara är kapitalism i förfall. Eh, så, att, så att jag menar den typen av eh, våldsmekanismer och utrotnings- och utplåningslogik som eh, fanns under eh, förintelsen. Uh, okay auschwitz nothing, some gore, like some, a kapitalismens Megint egy idézet, ha nem reszkedsz, amikor átléped a határt, nem a határt lépted át. Te a költészetedbe is ezeket a határátlépéseket keresed? Tehát azáltal, hogy egy verseposzt ilyen rövid versekből raksz össze, tehát mit jelentenek a határok? Én még nem olvastam verseposzt, ami két soros versekből, vagy két soros kis olyan arabokból állna az eposztnél, máshogy tanultam legalábbis a magyar iskolába. Alltså, det, dét and foremost egy citát, Boken består av väldigt mycket olika citat- From from, from, from, from Zéland, till a annan modernistisk, eller efterkrigspoesi eller till marxism so, yeah, hem... Ez is egy idézet igazából. Nem csak celantól vannak idézetek a könyvben, az egész kötettele van velük, az egész mai kortársakig, modernekkel, marxistákkal, Biblia és Korán idézetekkel. Olyan idézeteket választottam, amelyek a háború, a forradalmak, a migráció és a rasszizmus tapasztalatait járják körül. Ez a határa vonatkozó rész, amit kérdeztél egy francia filozófus írónőtől, Ellen Cixutól származik, aki sokat írt az anya teljes az úgynevezett női írás, vagyis az écriture feminin viszonyáról, ahogy ezt ő nevezte. A határok átlépésével az író vagy a költő mindig a nyelvi megvalósíthatóság határait igyekszik kibővíteni. Úgy akarja felmutatni ezzel a világot, mint más még soha. Ez pedig úhatatlanul óhatatlanul összekapcsolódik ennek kockázatával, a reszketéssel is. Igaz, ahogy az idézet szól, ha nem reszkedsz, amikor átkelsz egy határon, akkor az nem határ. Sem a nemzetek közötti fizikai határ, sem a belső és a külső közötti határ. Ha nincs, aki ott álljon és megakadályozon téged az átlépésben, akkor az a határ már felbomlott. Egyébként, hogy grenzen, Eh, mellan eh, nationer, mellan gränsen, innanför, utamför. Mm. Om det inte är så, att någon står där och hindrar dig att ta dig igenom, då är det ju ingen gräns. Mm -hmm. Då är ju gränsen upplöst. Liksom. Innen folytatjuk a beszélgetést az utolsó blokkal. Előtte meghallgatunk egy felolvasást, majd egy újabb zenét, melyet vendégünk hozott magával. Anyám mondta, így ért. Az én kilátásaim véget, anyám mindent feláldozott. méltó kell legyek hozzá, mindent, amit írok, igaznak kell lennie. Nagyanyám mondta, így írd. Az anyák és a nyelvek hasonlítanak egymásra, abban, hogy szakadatlanul hazudnak mindenről. try and understand desire is hunger is the fire i breathe love is a banquet on which we feed Folytatjuk a belső közlés mai rendhagyó adását. Petty smith hallottuk a Because the Night című számot. A mai adásban vendégünk a Farogzád. Utolsó két kérdésem mai vendégünkhoz. Az egyik a civilben egy iskolába tanítasz, egy népfőiskolán tanítasz írást. Szerinted mennyire tanítható az írás? elsősorban olvasni tanítunk. Olvasni a csoporttársak szövegeit, az irodalomtörténetet, a kortársirodalmat, a világot, a társadalmat, és nem utolsó sorban saját magát olvasni mindenkinek, kifinomult és igényes módon. Ugyanis tudjuk, hogy ha valaki birtokában van ezeknek a képességeknek, akkor írni is jobban fog tudni. a az utolsó kérdés pedig a zenékre vonatkozna. Miért ezeket a zenéket választottad? Mert ezek mind nagyon jó számok. Több mint 15 éven hallgatom ezeket a dalokat, és még soha nem mondtam meg őket. Olyan, mintha egy autóban ülnék, és eufórikusan tartanék a cél felé. Ezek a dalok, tudni, egyszerre közvetítik számomra a bánatot és a szépséget is. Ak már jó forész. Ofratén ottelsam bogat, befinnesz aí, szarjuk egy Írás közben hallgat zenét? Nem. Nem. A mai adásban vendégünk a a farokzád költő. Vele együtt van a fordítója Sallászló László és a stúdióba, akit ezúttal is köszöntök. És. Akkor hozzád fordulnék ezúttal, mint fordítóhoz, hogy ezeket a verseket fordítva volt-e valami olyan mintád, ami a magyar költészetből korábban eszedbe jutott nekünk így a verseket olvasva a magyar olvasóknak eszébe juthat akár Tolnai Otto is, vagy egészen más, meta, más, vagy Pilinski, vagy Cellán. Tehát, hogy ennek a szikár száraz nyelvnek volt-e valami előképe a számodra? É, nem, ezt nem mondanám, hogy volt, hanem csak olyan sokat dolgoztam vele, hogy... Aztán én is ezeket mind visszagombolítottam amiket ő máshonnan kölcsönzött az idézeteket, akkor én ezeket visszagombolítottam, és akkor választanom kellett, hogy most a magyar fordítást, ami már mindenki már azt használom-e, vagy pedig egy más újabb változatot. Annyit szeretnék még egyszer hozzátenni, hogy nem egyedül fordítottam, hanem György Kamilla segítségével. Bocsánat, minden a tükrök egy újabb tükrökhöz jutottak, és így lett egy még tágabb dolog. Köszönöm még egyszer köszönöm atén a Farogzádnak, hogy vendégül láthattuk őt a stúdióba, Sallászlónak, hogy a versek társfordítása mellett ma este tolmácsunk volt. A verseket a mai adásban a nagyváradi színésznél kovács enikő eladásába hallottuk. A jövő héten martó várja önöket, én pedig most megköszönöm figyelmüket, további szép estét, kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.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 Kedves hallgatóink! A Klubrádió sikeres adománygyűjtő időszakához kapcsolódóan az iménti beszélgetésben hallott svéd költönő, Athena Farogzát kötetének magyar társfordítója Sall László árverése ajánlotta föl a rádió hallgatói számára pólót, amelyen a szerző magyar bemutatkozásában közreműködő személyek, így a fordítók és sokak mások mellett műsorunk munkatársainak aláírása is olvasható. A pólóhoz egy példány és jár a Fehér Fehérré című kötetből. A felajánlott adomány összegével is a Klubrádiót támogatja. Akit érdekel a lehetőség, kérjük írjon nekünk a Facebook oldalunkon, vagy hívjon a 061-2407-953-as telefonszámon.